Lai wa kumwarahmatullahi barakatu, wa barakatuh matumaini yangu ni mzima wa Mbuguru TV leo nimerudi tena nimesema kama kawaida tutaendelea kuwapa elimu ili tuje tunatambua kabisa Tuwe tujue kwamba ni upi mganga wa kweli na upi ni mganga ambesiwa kweli japokuwa tuna changamoto nyingi za kufanya kazi lakini na mimi tutafika wakapwenda tutafika. Na nimepata maswali mawili matatu kwa mpenzi ndugu mtangazaji, hebu niulize maswali yako kwa faida ya watazamaji niweze kuyajibu. Ah uh, swali langu la kwanza. Eh, watu wengi wanauliza, kwa nini mtu wane kuroga ni ule ambaye anakujua kabisa? Anaweza kawa ndugu au wakawa rafiki yako karibu. Je, na ukweli wowote Okay, swali nzuri sana. Ah, <laughs> hajua kwanza ni ni ni watoe hofu kwa kitu kimoja asilimia kubwa sana wengi tunachukulia kwamba ukilogwa basi anekologa ni ndugu ukilogwa basi anekologa lafiki. inaweza kani wewe ama si kweli kwa asilimia kubwa waganga wengi wa sasa hivi wamekuwa wakijipatia mapato yao kwa kugombanisha watu si kama umeelewa ndio na kueleo. waganga wengi wamekuwa wanajipatia mapato yao kwa sababu ya kugombanisha watu Tisi, wano sababisha mala nyingi ni watelia wenyewe. Anakuenda kwa mtaharamu, akifika pae, ananza kumpambe election, kwa mba mime nandungu yangu, nime kumbana nae, shi na nimi, hame nchukia, naivo na nimi, saze bunamba miangalizie wanza, uyu oh, yeja yeah, usika na chochote. Pale mdanga omesha mpanchia? Hata ingia kwenye mambu yake, ata kupinja uomo lipo pitawewe. Hata pambia kweni kabisa. Tenabwana usipuangalia na kupasiku 3, usiku 7, utakufa. Kwa sababu nduwe yako ni yake, yote ya kuhuwe Yamani Hapa we unanza kutengeneza sasa chuki Ya kumchukia mdugu yako Kwa sababu Ya manenu ya mdanga Na uenda kabisa, mwenyezi mungu nalivu kwa na mitiani yake Wakati unakweta wewe kuhulizia Na ee ya kufambane sabana mina kupazi Uta nafambia ya nisema katika familia yako Lazima atakuweisha kitu Unaludi nyumbani, unakuta masikini ya mungu Uta kwa nchuda vibaya, kakungu, anabodabuda, kukujika mungu Mungu, anabodabuda, Sio mungu Sasa hapa tunanza kutengeneza chuki zizizo kwepo Unaanza kumza kumuchukia ndugu yako na mchukia mme wako Na mchukia mkeo na mchukia ndukunanishe bengi yako Na mchukia mamako mkwe mchukia wifi yako Na mchukia she... kwa, kwa kuwa amekwambia mpuyanga Kama kweli wewe anekuonyeshe kwamba wewe ndo anefanya jamu hilo basi hakuonyeshe kwa vitendo. Hakuonyeshe kwa bitendo kwamba huyu ndio sababu Mitendoga nita kuonyesha, kama huyo mtu ni mbaya, zipo dawa, ambazo tutakazoweza kumpa huyo mtu. Kama kweli ni mbaya, akatamuka kwa kinywa kwa kwamba mimi ndo nafanya Tokio hili, mimi hivi, kwa sababu ya hile dawa numo Upo usembe maalumu, ukimpa mtu kama ni mchawi, atatamuka kwa maneno yake kimonye, kwa kinyua. Mime hata kensho kwa chokuto mmebishana, mko mkwa ni wachawi, joli mimi nda wapo usebe. Johnny Kaini mstari hapo, mimi natuwa wauseme wote mtakula. Kama kuna mbaya ndani yenu, anasema. asilimia nyumba nyingi zinamujika kwa sababu ya maneno ya waganga. Nyumba nyingi zinapotea kwa sababu ya maneno ya waganga. Mdanga anakuambia kabisa fulani ndo wala mloga ndugu yako. Uyu nilani yako ndo wanafanya hivi. Mnashundo kumbana chubi, mnashundo kumbana maji, mnashundo kumbana chochote. Mna hapo wakati kugumu watoto hata wasicheze pamoja kwa sababu ya maneno ya waganga. Saa, saa, haram. Je, maelezo makuu hawini sana. Sisi wakamamna mafukiri aniyini, kwamba fulani ni fulani, kukuloga. yuko yake sasa. kazi yake ni kukana skilizani yini megomvana vipi ili yajiapigekito? Kinyume kigomvana wenye na we, mlugulu na mto mto mto mto mto mto mto mto Doktor, kuna zdravotní sestra. Ne, to je to, nimesema. jsem se naučil. A to je maelezo. co jsem se naučil. To je to, co je Huyu hata hatu kwa kwamba akulogea kuumize atachokuwa mchanga wakiwanja kiwanja anachukua jina lako atamtafuta mganga ili ya wewe. Sasa huyu si kwamba yeye ndo kukuloga, aliyekuloga ni mchawi. Huyu ni mshirikina tu. Sielewe? Yeah. Yeye yeah. yeah, sio mchawi. Yeye yeah, ndo uwe hivyo. Tunacho kiomba sisi ni kufanywa zile kinga kama kuna tatizo limetokea katikati, sisi wa ganga tuwe kipaumbele ya kutatua yale matatizo yenyewe ya usika, sio kwenda kumpanishana Na, na ndio maana mimi nimesema ukija kwangu usiangalie kwa sababu lamri ni ngombanishi ya mganga inamuongoza kwenye kazi yake kwamba ni hakikishe kazi niliopewa je ni njia nitakipita hii ni sahihi ndio hapo wewe mganga unatakiwa utumie akili yako kuiangalia ili kazi niiopewa kwamba nikipita njia hii itakuwa sahihi kama umepita njia imeshindikana nimesema mtenji asitoe lawama kwamba amuona nimefanyia kazi yako apana. Ime shindikana mpigie mnangako mweleze kwamba mpapana kuna moja mpigie tu me shindikana Ebu nomba tukatikute njia zingine Jamani uchawe huko zaidi ya aina Mianne na kumi Sasa Tuminelewa. Uenda katika hivo uchawe ina mianne na kumi Mitu katumia uchawe wa mianne Weo natumia uchawe wa tamo Kumkuta kule ni kazi Kuhu natakuu waze kutakuta njia zingine Miti hiko zaidi ya miti ya Ya matibabu Hiko miti zaidi ya lufu ya uchawe Hatuje imariza lakini mwingine unakuta akatumia dawa leo kachoma tu imeshindikana basi anaanza kutoa lawa hapa hamna mlanga hapa na ndio unakuta waganga watu wengi hawafanikiwi utangaika waganga wa kila aina katika dunia hii utamaliza kila kitu lakini bado huenda kutokana huna msimamo katika shughuli zako unazopenda kuzifanya mimi nimesema mimi sikae hapa kwa sababu wewe uli ofisi yako ngumu mimi nimeka hapa kukupa elimu utambue usha ngupo lakini pia utambue fauti amjawi mwanga na amshirikina lakini pia utambue usikate tamaa katika matibabu cha kwanza kabisa mtangulize Mwenyezi Mungu omba dua fanya ibada yeye ndio mganga wa kwanza katika dunia ya muliko mtu yoyote katika dunia hii sawa sawa swali la pili uh, swali la pili mm. mara nyingi sana nasikia hata Ata mitaani huko kwenye vijiji watu wanakuwa lazungumzia wanasema wanasema hivi mara nyingi kwa nini watu wengi Awafanikiwi ambao wameza Kwa mfano laba mina kagungura ambao watu siliyo Laba tusemi hapo hupo ndo ni mezaliwa mpaka na owa Ausio nakua, nakua na maisha magumu sana Ausio Lakini mm. wageni wanatuka huku wanapuja wanafanikiwa mm. Ilo wali usiani na maswala ushiriki Na laba kwa sabu unajulikana pale Kuna vitu vitu flani vinakuwa kuwa vinaendelea Kwanza hali kwa pesili kitu moja mm. Hasili ya uvivu sisi wa Tanzania wengi Ndonyo tuumbiza Sasa Simelewa mm. uvivu hasili mia kubwa sisi ndonyo tuumbiza Mtu anapotoka huko, labda ametoka Mozambique ya nakuja Tanzania, haji, haji ya shangea jiji. Anakuja kutakuta, mm. anasema mimi kwenda mkwa fulani, kwenda kupambanda, nikafate maisha. Ndia, ndia. Shuminelewa, mm. sasa na mchimbaji anatoka huko, anakuja hapa, anakuja. Sasa akisha fika huko, chakwanza, mgini nchokifanya, ni kuangalia mandhali ya wazewa pale. ili mba mziu wangu, minu takamika chimbabali lisa fulani, na mba lima tekito fulani. Kuna mti mboja wale topa bumbula huu mti ndio mti mkubwa wenye kutakuta mali, mwenye kujua mali. Kwaona ukuta naja kuchimba, anapewa vile vitu, anapewa ile hazina ya siri ya kichawi. Anakwenda kule anateka na kwenda nafanikiwa. Lakini hao wa wazaliwa kutakuta ni mtu wa kijiji Anaona tayari kashambaliza. Ujuaji ni mwingi. Mana, kubwa mgenye, nakunye, we na ndio maana asilimia kubwa mgeni anakuja anafanikiwa, wewe mwenyewe unakao unamwangalia hapo hapo. Kwa sababu wewe ni mjuaji sana. Unaogopa nikifanya kazi hii fulani ananiona. Nikifanya kitu hiki, yule atalicheka sio hivyo maisha yapo hivyo wale cha kwanza, wengi wafanikiwa hivyo lakini chapini, hawataki kuhangaika na cha tatu wanadharau wale walio utakuta kuna wazee sasa hivi wana uwezo katika kijiji lakini mtu anamdharau ah mzee fulani ni mchafu yatakana nai. sawa achana nai, lakini kuna mtu anafanikiwa kupitia yule mzee na ndio siku nyingi nasemaga mwembe wa uani anayekula ni mtu ambali Wewe sulajua amindamkia nini miasubu ya tasande ni kiamka, nita kuta balazani. Masa kuwanadamka kumi na moja ufajiri na moja na kusanya na ondoka. Wewe na kunja na kufagia majani tu.